Garrix en Afrojack se turn up the speaker, sef jou die stuid vir wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan, en ek is William Minnick. Die nieuwe jaar het aangebreek, 365, oftewel 360 nieuwe kansen wat nog voorlee in die komende jaar. Gebruik hierdie 360 kansen baie wees. Die matrieks het ook hulle uitslagen gekry, net mooi gister, Gelukk in al die matrieks, wie deurgekom het. Gelukk ook aan my sien William Minnick met jou matriek uitsla. Pa is baie trots op jou. Nou begin een nieuwe fase in jylle levens. In al die matrieks van 2019, alle sterkte vir die jaar wat voorlee. Sterk dan amal wie terug gaan school woensdag. Vooral aan die onderwijsers. So gemaakt ontbijt en trek jou dagboek en pen nader en kom keier saam met my en ek help jou om jou week en naweekse ontspanningsactiviteite te beplan. Terwyl jy dit doen, I'm going to play DJ Snake and Bipolar Sunshine with Middle and Enrique Iglesias with Heartbeat and Danny Hartman with Touch My Body Spiel. different views on you and no land Dit was DJ Snake en Bipolo Sunshine met Middel en Rieke Inglesias met Heartbeat en Dennis Hardman met Touch My Body. En ek is Wilie Minnik met Wat Nou waar ek jou help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteit te beplan. Nou gaan ek kyk wat die weer gaan doen die naweek. En mes moet toch weet of jy baie of min kleren gaan aanhe en wie weet, dalek het jy net van Net Radio SA aan. So kom ons gaan kyk wat doen hierdie weer die week. Ons gaan na die vrystaat toe En ek sien daar maandag het die hele vrystaat sommer een klomp druppels reen En ons gaan kyk na die temperatuur Bloemfontein 32, 30 en 30 Pochebello 32, 29 en 29 Kroonstad 30, 29 en 27 Virginia 32, 30 en 28 En welkom 32, 30 en 28 Gaan ons na die goud teng toe Gauteng het van morgen af, het omtrend die hele Gauteng provincie reen, soos het ook moet wees hierdie tyd van die jaar. As kijk daar die temperatuur benauw nie, 26, 25 en 21. Johannesburg, 25, 25 en 20. Pretoria, 27, 27 en 23. Soweto, 26, 26 en 21. En Tembisa, 25, 25 en 20. Aan Kairos in KwaZulu Natal en slechts in vryheid het die heel naweek reen. Ek weet nie, miskien bid die mense in vryheid baie hard vir reen daar, want net hulle het reen hier die naweek. Temperature Durban 25, 25 en 25, Newcastle 32, 32 en 26, Pieter Maritsburg 25, 21 en 26, Richards Bay 25, 25 en 25, en aan vryheid 23, 20 en 25, is amper asof vry op een ander planet is, en gaan ons na Limpopo provincie toe, Limpopo provincie, morgen het Mokopani, en Polokwani, en Warmbad, reen, en maandag ook, Mokopani, Polokwani, en Warmbad, het reen daar so, ons aan die temperatuur, Louis Trigaard, 31, 25, en 23, Mokopani, 30, 29, 25, pala Palaborwa, 34, 27 en 26, Polokwani, 29, 27 en 23, en Warmbad, 30, 28 en 26. Gaan ons aan Mpumalanga Pum provincie. Mpumalanga provincie het zondag die hele Mpumalanga reen en dan maandag is het Betel en Balensley en Nelspreid beurt om so ekstra dagje van reen te kry. So ek na die temperatuur, Betel 25, 24 en 22, en Valensley, 26, 26 en 23, Middelburg, 27, 26 en 23, Nelspreid, 31, 24 en 23, en Witbank, 26, 25 en 22. Gaan ons na die Noordkaap, en die Noordkaap het geen reenie. Temperatuur Koolsberg 32, 27 en 31, De Aar 33, 29 en 33, Kimberley 35, 33 en 33, en Uppington 37, 36 en 37, en Warrenton 35, 34 en 33, en had ek gesien na nou, Facebook het iemand wat daar so bly, na nou, by O'Grabies, gisteravond hier net na 12 gepos, 31 grade Celsius, daar so in blau puts, gaan na O'Grabies, 31, 12 uur nacht, so die Noordkaap, ‘n warm, warm plek. Gaan kyk ons nou Noordwestprovincie, Noordwestprovincie het vandag Klerksdorp en Potchefstroomreen, morgen is het Brits en Rustenburgse Beerd, en hulle ruil so uit hier oor die Orinabek, maandag is het ook nie en Rustenburgse Beerd. So is net Mabatu wat nie reen gaan sien, hierdie naweek nie. Temperatuurde Brits 29, 30 en 25, Klerksdorp 29, 29 en 27, Mabatu 28, 29 en 28, ook nie 29, 28 en 28, Potsefstroom 29, 29 en 27, en Rustenburg 28, 29 en 24. En dan die weeskaap, die laaste man in die minste nie, ook geen reen vir die weeskap, as ek so vondag na die synoptise weerkaart kyk, dan sien ek al die reen hartlip hier oor die see voorby, niks kom oor die landie. So, dat gaan reen wees hier by die weeskapse kant, maar alles oor die see daar waar het reeds nat is. So, as ek kyk die temperatuur, Kaapstad, 23, 23 en 23, George, 21, 21 en 22, Noorderperil, 30, 32 en 31 en woester, 29, 29 en 31. En ek kan vir hulle sê, hierdie in die Weskes voel het nie 23 hier voel het al amper 30. So, warm gaan die Weskes raak vandag? So, kom ons gaan kyk nou wat gaan aan in die motorsport en motorfietsgeestdriftige se wereld. Vandag, uh, 1730, is die Triumph Course Night by Ridgeway Race Bar. Hulle ontmoet by Triumph Johannesburg, en dan gaan hulle na die Ridgeway Race vir die Quiz Night. Dan die Megaforce Carltonville 27th Birthday Bash 2019, vind plaas by die Megaforce Motorcycle Club by Carltonville, en dit vind ook van dag plaas 5 Januari van 9 uur van tot kwart voor 12 van naam toe toegang is 80 rand, en saam met dit krij jy materiaal of een metaal badge, en as die 60 rand betaal, dan uh, krij jy net een materiaal badge, is vandag die 5de januari wat dit plaas vind, en die vind plaas by die Western Deep levels in Carltonville as jy, daar gaan lekker muziek wees, stalliekies kontant, kroeg, prijse speeliekies, en dan gaan daar prijse wees vir die grootste klap wat verteenwoordig word En dan is het weer die huidheid van die jaar, die back to school run by Digawana Village. Dit vind plaas die 12de janari, volgende week en zaterdag. En ek gee hom nou al deur, so die mense hom kan gaan bywoon. En hy sê, jy moet, jou toegang is daar, is donatie van sanitaire doekies, vir die Ntualang Junior Secundaire School. So, um, dit is 'n goeie ding daar, is dat die jonge dames hulle, aandag kan toespits op hulle studies en nie op wat moet hulle lichame gebeurie, want daar is wel kinders wat nie een normale ding soos een sanitaire doekie kan bekostig nie. En dan moet jy ook jou dagboek ophou vir die naweek van die 11 mei vir die netradio SA Dijjol. Verdere besonderhiederslik gee soos het aangaan um, en soos het ontwikkel, wat ek nog een finale plek vastmaak waar ons het gaan hou en as ek reeds bezig om te praat met een paar kunstenaars vir die levendige vermaak. So dit is die groot 1 die jaar daar, so die netradio SA Dijjol en dit sal hier in die kaap gebeur en daar gaan levendige kunstenaars wees en uh, ons beplan somere klompgoed. So sit so lang daar in jou dagboek, ha, skryf om haar potlood vir die nawek van die 11de mei. So dit is een bezige motorfiets en motorsportweek wat voorlee, vooral vir so vroeg in die jaar, waar die meeste bezig nog nie is open sien, die meeste mense nog maar traag is die babbelas nog afwerk van nieuwe jaar af en maar stadig aan die gang kom, is daar nog als baie, baie wat aan die gang is. So dit is weer tyd vir die muziekbreek en ek speel vir jou vir moi en Elvis' sien met Sandra Prinsloo, Ellen Walker met Feidit en Eminemse Venom. Ek maak jou recht, dus ek en jy vanavond My aard skree, skree, skree vir jou Smoer verliefd, is ek genaam nou. Ek is reg ek voel die tyd sal staan Soos ek val, val, val vir jou Smoer verliefd, is ek genaam nou. Sandra Prinzloer. This is here in the any club. Is die katte koekeloon ja vanavond is die antwoord ek jou gaan vang So krik maar weg want ek weet is bang Maar my girl moet glad nie fris So jy my Sandra Prins wil wees Wat jou recht ek jij heart, crees, crees, crees jou. Lief, is ek en jy vanavond My hart skree, skree, skree voor jou Smoord verlief is ek nou man Ek is recht. onder prinsloo ja, jy ja, hou Tel tot 10 dan kom jy met jou hande om. Eknelie, dienst keeper Kom ek sit die toner en jou vier, Zo'n so, gekke leren As jy like wat jy tussen die lijnen liest Sal jy my Sandra Pins lovies Mak jou ra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 go liquid talent all tell my skeletons melting we could all high when i think i smell the scent of velvet fit me knew screw it up how with it i went through hell with excellence and blew up my, my, myself again so swaggin' that's been fuck my pants getting mad win win from hell and being in florida dribble jam olympic 97 freak nick how can i be down mean Bizarre in florida rooms left on the florida the motel then Dr. Dre said hell yeah I got it stamped like a card postcard the mail man And I know they're gonna hate But I don't care I like you wait to Hit him with the snare And the bass wear And the bass just fucking wrong well. Better prepare to get laced Because they're gonna taste my P venom. I got that I turn the momentum Never gonna slow up in him Ready to snap They momentum Thinking it's time Gonna get him They ain't gonna know What hit When they get beat With I got that I turn the So this ain't gonna feel like a love tap Eat painkiller feels Fuck a blood track Like what's the name's at the wheel Danica Patrick through the car in the reverse At the Indian nut crash In India the back That it just mangled steel My Mustang and the Jeep brain the grill with the front smash Much as my rear fender assassin Slim be a combination of an action Kamikaze and Gandhi Translation I will Probably kill us both When I end up back in India You ain't gonna Be able to tell What the fuck's happened In India When you're bit with the the demons I'm on too because they're chasing me but I'm part of you to so escaping me impossible I la on you like to like you like a parasite and I probably ruin your parents life for your childhood because if I'm the music that y'all grew up but responsible for you the because fools I'm the super villain, dad and mom's losing their marbles too you marvel that Eddie Brock is you and I'm the suit so call me I got that I gonna stay up and i'm ready to snap a moment i'm taking this time and get i'm Dit was Moa en Elvis' sien met Sandra Prinsloo en Ellen Walker met Faded en Eminemse Venom. Ek is William Minnick met Wat Nou waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. So dit is tyd vir die sportgeestdriftigers om nader te skryf. En ons begin met fietsrij, die Western Cape Road en Time Trial Champs 2019 vind vandag en morgen plaas. Dit vind plaas by die Tante Maria Padstal in de Rust in die Westkaap. Die, uh, is a, die is 'n is Champs afstand en dit het ver oggend 7:00 begin en dit word die tyd word geneem deur Western Cape Cycling. Dan de 2019 New Year's Cycle Challenge van môre plaas en dit is by die Stonehaven onfall by Vanderbijlpark in Gauteng. Daar is twee afstande 60 km en 40 km en dit is vanaf 7:00 môre oggend en performance timing gaan die tyd daar so neem. Dan in Pumalanga, toer 2019. Hy vind plaas die 11e tot die 17e janari en die entries close, as jy die vorige die die wil pre-enter, dan moet jy dit doen voor die 9e janari om 11 die aand. Het is by die Blyde Canyon a Forever Resort in Pumalanga. Daar is a 7 dag en a 3 dag toer en hulle begin om 9 uur die ochend en die, die event begin om die 12de januari. So onthou voor 9 januari, om in te skryf vir daar die 1. Dit is by die NG Kerk in Van der Beilpark, en daar is 80 km wat 200 rand kost, en 40 km wat 200 rand kost, by daar die 1. So, as jy wil gaan inskryf vir hom. Dan die Summer Fast One 2019, dit is een bergfietsroute, en hy is op die 13de januari, en sy, toegang maak toe op die 11 januari, so van 11 januari om 9 uur die ochend, kan jy nie meer inskryf vir hom nie en is by die Rind Water Grounds in Gauteng, daar 70 kilometer wat 180 rand kost 40 km wat 140 rand kost 10 km wat 60 rand kost en een 3 km kiddies wat gratis is, en hulle begin 730 in die ochend, so dit is dan daar so dan die Dat is die Century Electrical Cycle Race 2019. Dit is interessant, want gewoonlik trappe mens uit jou fiets, maar nou krijg mens mens die elektrische fietse, wat jy so een machinekie in jou fietsse wiel het, en uh, jy kan reis sonder om te trap, maar eindelijk wat hy doen is, hy help jou net trap, as jy bijvoorbeeld die bulte uitgaan. En daar is baie mense wat gesê het, hulle wil dit nie hee, saam met normale fietse nie, want dit is eigentlik bieke onrechtvaardig. Want by normale fietse heet jy nie die machine wat jou help trap nie, en uh, soe fiets kan tot en met 30 km uur haal um, op een normale gelijkstuk, wat baie moeiliker is om te behaal as jy met 'n gewone trapfiets rij. So daar is nou reesies vir die electrical cycle, so vir die elektrische fietse, En die wat het het, kan inskryf voor die 10 januari om 12 uur die middag. En die datum daar wat het gaan plaasvind is die 12 januari volgende saterdag per die NG kerkgronde in Van der Bijlpark. 80 kilometer kost 200 rand en die 40 kilometer kost ook 200 rand. En hulle begin om 7 uur die ochend. En Spectrum Sport, hulle doen daarso die tyd. Hulle gaan die tyd mee daarso. Dan Sokker. Ajax vs. Jomo Cosmos by die Athlon Stadium die 11de janari en is 15.30 die middag. Toegang daar is 20 rand. En dan Highland Park vs. Orlando Pirates by die Makulon Stadium en dit is die 5de janari vandag en dit vind om kwart oor 8 van naand plaas en die toegang daar is 40 rand. So ek nou sommer mulsteek van al die sport. Ek is weer tyd vir die muziekbreek en ek speel vir jou vir DJ Snake en Selina Gomez met Taki Taki en De Noro en Gigi Agosini met In My Mind en Steve Hofmeur en Demi Limoore met Amanda.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 All this kunani is in the PDA He said he really want to see me more I said we should have a date wearer At the Lamborghini store I'm kind of scary, harder beat, I'm like a wishy yeah, boy But yeah, I'm ball a boss bitch, ball. who oh, you gonna you leave know. me for? You hoes no class, your is broke still I've talking past shit I'm popping my gold, real I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still, The love be so fake but the hate be so real The booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tu crees que tu no sabes Dice que no quiere pero se quiere con melela que pare como si fuera la última be, Y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé Taquita aquí Taquita aquí rumba What oh oh oh Jeff when you comes around my, my body don't know how to play I could keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, Señor me cepacito que no sé un besito bien suavecito bebé aquí aquí aquí aquí rumba and to heal jy Dit DJ Snake en Selena Gomez met Takkie Takkie en De Noro en Gigi Agosini met In My Mind en Steve Hofmeyer en Demi Lee Moore met Amanda. En ek is William Minnick met Wat Nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. Dit is die tijd om oor te gaan na die meer gekunstelde gedeelte van die program, waar jy die grootpinte by die vrouwlief en die kinders verdien. En die tijd raak nou min by die sterrenkyk pikniks by die Afrikaanse taalmonument in die syderperl. Dat al datums wat nog oor is, is vanavond die 5de januari, die 9de februari en die 9de maart. Kostes is 40 rand per persoon en 10 rand vir kinders. So bring jou eie piknik mankie of besel vooraf by die Volksmond koffiewinkel en dan as jy dit vooraf bestel, kost een piknikmankie 300 rand vir twee persoene, en as jy die piknikmankie wil saamhe en terugvat huis toe as aandenking, dan gaat het vir jou 400 rand kost, en as jy die volksmond sal ook oopwees vir verversings of pizza as jy nou nie wil gaan om die piknik piknikding te doen nie maar ek denk vrouw lief gaan vir jou baie baie kwaad wees as jy nie die piknikding doen nie, want wat is nou lekker as op die gras te sit en kyk na die sterre en dan nou een piknikkie te eet saam met jou geliefde in jou leven. Dan die Cape Town Comedy Club, van vanavond op die 5de januari tot die 28ste februari, by die Pumphouse by die Waterfront in Kaapstad. Elke week is daar iemand anders wat optree en die toegang daar is 120 rand. So dan kan jy een bykie dagen luister na allerlei van grapies van levendige komediante, wat vir jou daar sal vergas met allerlei grapies. En dan gaan kyk ons gauw sommer wat gaan aan in die flieks, en tans in die flieks speel nog Bumblebee, Bumblebee van die Transformers uh, reeksfilms, waar hy in die Transformers, was hy een Trans-Am gewees, of 'n Mustang, en in hierdie een, is hy een van hierdie ou Volkswagen, Beatles, en dan krij ook daar een jong meisiekie, wat nou vir hom onder haar flerk neem, en hy vir haar bykie onder sy flerk neem, en die avontiere wat hulle daar saam wat hulle daar saam het, Dan The Grinch, animatie komediereeks, speel ook nog in die films. En dan Mary Poppins Returns, dit is ook so'n familie musical vir die kinders, ons allemaal weet van ons kinderjare vir Mary Poppins, wat daar aangekom het by die pa wat die vrou gehad het nie, maar vir die kinders gehad het nie. en dan moes sy hulle nanny wees en hulle oppas, en dan al die toveravontiere waarop sy hulle geneem het met haar sambriel en so meer. Dan Ralph Breaks the Internet, ons weet van Racking Ralph wat bykie in die internet gaan en gaan Gaming Universe ingaan en al die avontieren wat hy daar gaan geniet. Dan Spider-Man Into the Spider-Verse is ook een animatiefilm van Spider-Man waar die Synhydro Collider in Swede, hulle gaan om aansit en dat dan gaan al die multiverses gaan daarmee heen wees so kom al die Spidermans van al die verskillende heel alle by mekaar, om hierdie katastrofe te probeer keer. En dan Aquaman, dit is so een superhero avontuur film, gaan oor Aquaman, wat speel in die uh, Avengers, en saam die superheroes is, dit is so een Origins fliek, het wees waar kom Aquaman vandaan, en uh, dan natuurlijk die hoofakteur, ek dink is baie baie goed gecast vir hierdie film, hy is Aquaman dier en dier, baie goeie film met baie goeie special effects, ek het self gesien, en ek kan sê rechtig, die kyk werd as jy persoon of hou van avontuur en superheroes, want jy lag ook so bieke en daar so onderlinge romans wat aangaan, daar is een bieke iets van als, vir amal wat dit wil sien en dan Bohemian Rhapsody die Queen Story waar het begin waar Freddie Mercury as een jonge man begin het om tasse te pak in die vliegtuie en dat hoe jy homself later opgewerk het dat hulle uitgekom het dat hy Queen geraak het en hoe hulle wereldweie roem gekry het en tot vandag toe weet allemaal wie Queen en Freddie Mercury is en op daarie nood is het tyd om te groet ek speel uit met Coldplay's Adventure of a Lifetime en ons groet tot woensdag met Crime Time, waar ek julle weer een blik op die misdaad wereld gaan gee, en dan volgende Saterdag, weer tussen 8 en 9, met wat nou, waar ek jou gaan help, om jou week en naweek so ontspanningsaktiviteite te beplan. So geniet jou week, blyf veilig, moenie nie drinken bestuur nie, maandag is vir meeste mense weer hun werksdag, en dan, soos ek gesê het, aan al die onderwijse sterkte vir die schooljaar wat woensdag begin, en dan ook aan al die kinders, en vooral dan die 2019 matrieks, wat uh, hierdie hulle laaste jaar is, geniet jou laaste jaar ten volle, daar sal nooit weer so'n jaar wees nie. So, tot ziens, tot die volgende keer, en dit is met Adventure of a Lifetime, want vir die matrieks wat klaargemaak het, begin in Adventure of a Lifetime.